Розділ 73. Соня Марчук залишилась у Грозанів на вихідні. Спочатку підлітки домовились нічого не розповідати. Проте Марк хвилювався, що хтось із сусідів міг помітити, як вони заходили чи виходили з квартири, і пізніше повідомити це слідчим. Якщо дорослі з'ясують, що вони із Соною знали про зникнення грошей і про те, що квартира стояла порожньою, але до ранку нікому нічого не сказали, Безперечно, виникне чимало неприємних запитань, яких і Марк, і Соня з очевидних причин хотіли б уникнути. Відтак, що у п'ятницю ввечері, щойно вони з Сонною переступили поріг, Марк розповів матері, що квартиру Марчуків обікрали. Імовірно, хтось із Ігорових товаришів по чарці, бо Соня не знайшла грошей, які мусила на ранок віднести матері. Дівчина пояснила, що батько зачинився у квартирі, а трохи згодом, перед тим, як вони з Марком спустились з курилки під горищем, нібито кудись пішов, покинувши двері відчиненими. Попри пізню годину Яна зателефонувала Ірмі, але сонена мама, заколихана знеболювальними, уже спала. Яна не надто переймалась зникненням грошей. Вона не повірила в товаришів по чарці та припустила, що схованку вичистив Ігор. А отже, крім аморальності вчиненого, говорити про крадіжку не було сенсу. Її більше непокоїло побиття Ірми. Яна почекала і зателефонувала ще раз, після чого, не отримавши відповіді, викликала поліцію. Упродовж наступної години Яна та Віктор викладали поліцейським усе, що знали про цю справу. Стосовно грошей, поліція диво спрацювала швидко. Тієї п'ятниці камери спостереження в одному з генделів мікрорайону «Північний» зафіксували Ігоря Марчука в компанії фарбованої підтоптаної білявки. І один із слідчих одразу впізнав жінку. Вона була повією. І впродовж попередніх півроку її кілька разів викликали на допити, пов'язані з іншими справами. Жінку легко відшукали, вона не опиралася, в усьому зізналась та навіть повернула частину грошей, яку не встигла спустити. Проте куди зник Ігор Марчук, у повії ніхто не запитував. На той момент його ще не розшукували. Ірму Марчук відпустили з лікарні в понеділок, 18 квітня. Вона повернулась додому. Але протягом двох тижнів жодним словом не згадувала чоловіка. Заяву про побиття писати не стала. Ірма почала хвилюватися на початку травня, хоча хвилюватися тут, мабуть, не надто доречне слово. Проте заявила про зникнення чоловіка лише після свят, у вівторок 10 травня. Повію знов привезли до облуправління поліції і допитали – Жінка більш детально описала події 15 квітня, зокрема і про те, що на той час, коли вона виходила з квартири Марчуків, Сонен батько валявся на ліжку в безпам'ятті. Соню, зрозуміло, ніхто не допитував. Дівчина сама розказала мамі, що того вечора вони з Марком бачили, як Ігор покидав квартиру. І що хвилин за 10 до того з квартири нібито виходив хтось іще, напевно, повія. Ірма переповіла це слідчим, і на цьому пошуки Ігоря Марчука, по суті, завершились. Формально його оголосили в розшук. Слідчі впродовж двох днів допитували сусідів і перевіряли морги. Та більш дієвих заходів ніхто не вживав. Коли в поліції дізналися, що Ігор Марчук не вперше надовго щезає з дому, на справу негласно остаточно махнули рукою. Марк не помилився. Їх із Сонею ніхто не запідозрив. Після повернення Ірми з лікарні, Соня та Марк побачилися без дорослих лише раз. Випадково зустрілись у дворі неподалік будинку. Їм було про що поговорити. За два тижні, протягом яких вони не перетинались, Марк багато міркував про скоєне. Він не жалкував, принаймні поки що. Однак згадки про миршавого чоловіка, який повільно здихає з голоду в світі за ліфтом – Іноді ставали пекучими. В такі моменти, коли хлопець був сам, коли поряд не опинилося нічого, що могло б відволікти, в свідомості немовби розпливалися чорні плями, а в серце прослизала паніка. Марк думав, що робитиме, якщо з часом ці згадки почнуть пекти ще дужче. Соня навпаки, непокоїлась, що її батько зможе вижити та повернутися. Зрештою, підлітки лиш перекинулись кількома малозначущими фразами, а тоді потупившись, надовго замовкли. Ніхто не хотів іти першим, і водночас ніхто не наважувався перервати мовчанку. Що зовсім погано, їхнє мовчання було безмістовним, Вони не росли разом, не були поруч від народження, а тому не вміли витягувати із проникливої тиші, те, що залишилося невисловленим. Розійшовшись, підлітки щиро вірили, що продовжать спілкуватись. Вони домовились, що згодом спишуться чи зателефонують одне одному, та їхнє життя вже прямували різними дорогами. В тієї миті, коли Марк, розповідаючи мамі про пограбування соненої квартири, раптом збагнув, що більше не повернеться до Горбистої долини під застиглим сонцем, вони почали віддалятись. Ні Марк, ні Соня ще не усвідомлювали цього. Проте спільної таємниці, бодай і такої великої, було недостатньо, щоб утримати їх разом. «Не озирайся і мовчи» розділ 74. На початку травня Віктор Грозан погодився на переведення до Львова. Яна попервах не була в захваті, їй подобався Львів, але вона звикла до Рівного і не хотіла покидати подруг і роботу, де її цінували. Віктор, зрештою, переконав дружину, що таке велике місто відкриє перед їхнім сином більше перспективи. Марк однаково мав перейти до нової школи. То чому б не до якоїсь залітній гімназії Львова? Затишна кімната забезпечувала регіонального директора службовою квартирою у Львові. Тож грозани вирішили не продавати свою квартиру в Рівному – у ній залишався Арсен. На другому тижні травня Віктор на кілька днів вирушив до Львова облаштуватись, а сам переїзд запланував на п'ятницю, 20 травня. 23-го чоловік уже виходив на роботу. Маркові про переїзд повідомили за вечерею в суботу, 7 травня. І для Яни, і для Віктора реакція сина стала несподіванкою. Вони не очікували, що він упиратиметься. Навпаки, сподівалися, що хлопчак після всього, що трапилось, радітиме можливості поїхати з Рівного. Проте помилились. Марк, вислухавши батьків, набурмосився. Яна поцікавилась, що не так, і зрештою лише погиркалась із сином. Хлопець пішов за стола, майже не торкнувшись до їжі. Він не хотів їхати, але не знав, як пояснити це батькам. Минуло достатньо часу, і спогади про розправу в шкільному туалеті вкрилися павотиною тріщин. А образа та пригнічення, які, гадав, гноїтимуть до віку, зблякли. І тепер здавались чимось маленьким, неважливим і крихким. Причина Маркового невдоволення крилась в іншому. Раціональний розум хлопця не міг змиритись з існуванням світу за ліфтом. Хлопчак не сумнівався в істинності відчуттів. Світ із мертво сонцем видавався не менш реальним, ніж той, у якому він перебував зараз, і саме тому голова буквально спухала від запитань. Звідки той світ? Що він таке? Чому на п'ятому поверсі щораз з'являється шипляча істота? Чим вона є насправді? Ким була Соломія Соль? Чому жінка розповіла саме Соні про перехід? Куди зникло тіло Софії Ярмуш? Хлопчак не хотів перебиратись до Львова, бо знав, поїхавши з Рівного, назавжди втратить можливість докопатись до істини. Але з іншого боку, Марк не тішив себе ілюзіями. Хлопчак розумів, що можливість безпосередніх спостережень за світом по той бік ліфта щезла. Щойно він перетягнув туди соненого батька. Він усвідомлював, що відтепер дізнатися щось про природу того дивовижного місця Можна лише від тих, хто від початку знав про його існування. А із цим була проблема. Софія Ярмуш мертва. Анна Ярмуш мертва. Соломії Соль уже мусило би бути під 90, тобто з великою імовірністю вона також не серед живих. Машка, сонена подруга, зникла без звісти, напевно мертва. А самій Соні відома не більше за нього. Жодної зачіпки, хоча від цього не легшало. Ані трохи. Усвідомлення без виходу ще нікому не приносило полегшення. Збагнувши, що переселення до Львова неминуче, Марк взагалі ні про що, крім світу за ліфтом, не міг думати. На певний час він повернувся до ідеї відшукати редактора чи когось із журналістів червоного прапора, які працювали в газеті наприкінці 90-х. Але добре все зваживши, відмовився від цього. Навряд чи редактор, навіть якщо він досі живий і при пам'яті, повідомить йому щось нове. ще тиждень після розмов із батьками хлопчак ходив сердитий і насуплений. У неділю 15 травня все змінилось. День видався погожим, сонце ще не пекло, залишаючись по весняному лагідним. Проте Марк сидів удома над підручником з англійською, готуючись до останньої підсумкової контрольної. На відміну від математики, англійська давалася важко. Хлопчак ненавидів зубрити і постійно відлікався. Трохи лазив по інтернету, хоча здебільшого просто тупився у вікно, згадуючи дні, проведені у світі за ліфтом. Невдовзі, пополудні, в пам'яті зринув той день, коли він ходив до Єзерської порозпитувати про Софійку Ярмуш. Розмова вже не вперше спливала у свідомості. Хлопчак. Не вникаючи, прокручував у голові діалог із Мариною Антонівною. Завич говорила про Соломію Соль, про хворобу Софійки, про те, як після смерті ще злотіло дівчинки, а також про її батька. Ми так нічого і не дізналися б, якби до школи не навідався Софійчин батько. Марк поклав ручку та відсунув від себе зошит. «Софійчин батько». Під потилицею зародилося, поповзло вниз уздовж хребта легеньке поколювання. Батько Софії не жив із сім'єю, але першим забив на сполох, коли Соломія приховала її тіло. Чи міг він щонебудь знати про світ за ліфтом? Чи знав він, що донька розповідає про нібито зустріч з матір'ю? Марк наморщив носа. Ставити ці запитання безглуздо, якщо він не придумає, як вийти на Софічиного батька. Хлопчак не був певен, що той узагалі живий. І навіть якщо живий, як його знайти? Несподівано Марк ледь не похлинувся. Мало не перекинувшись на стільці, він вискочив зі столу. Тілом прокотилася хвиля лихоманкового тремтіння. Збудження зародилося не від усвідомлення, що батькові Софії щось таки відомо про світ по той бік ліфта, а від несподіваної здогадки, що наче блискавка – Кресонула перед очима. Марк знає його ім'я. Знає давно. Знав увесь час. Повне ім'я дівчинки – Ярмуш Софія Семенівна. Отже, її батько Семен Ярмуш. І принаймні 2003-го він мешкав у Рівному. Хлопець схопив планшет, відкрив браузер і зайшов на сайт nomer.org. У відповідних полях указав два критерії пошуку – Ярмуш Семен і Рівне. Натиснув «Ентер». Програма миттєво видала відповідь. У Рівному проживав лише один чоловік із таким іменем. Марк зиркнув на дату народження – 10 липня 60-го. Ярмушу зараз 55. І він цілком міг бути чоловіком Анни і батьком Софії. Хлопцеві здалося, що в нього горять нутрощі. Якщо цей чоловік не переїхав і не відмовився від стаціонарного телефону… Марк відклав планшет і схопився за телефоном. Пальці ледь помітно трусились. Спершу він набрав зірочка 111 решітка на рахунку 9 гривень. Хлопець ніколи не цікавився умовами свого тарифного плану, проте вирішив, що суми має вистачити для кількахвилинного дзвінка на стаціонарний телефон. тому почав швидко набирати. Спершу код країни – плюс 38, потім код рівного – 362, а далі номер 265-038. Але на виклик так і не натиснув. Хлопчак раптом подумав, а що він буде казати? «Привіт, я Марк, а не розповісте, чому на 10-му поверсі мого будинку хлюпочеться море і час від часу виходять погуляти мертвяки». Хлопець облишив мейзу, натомість дістав із шухляди аркуш паперу та ручку і сів за стіл із наміром накидати план розмови. Можливо, збережений у базі даних номер Давно не активний Або за знайденою адресою Мешкає інша людина І тоді всі старання виявляться марними Але якщо це не так Якщо на Грушевського досі живе Софійчин батько У нього буде лише один шанс Навряд чи Семен Ярмуш захоче розмовляти Якщо Марк молотиме дурниці За кілька хвилин Списавши піваркуша фразами Які, як йому здавалось Дозволять зав'язати розмову Хлопець іще раз набрав номер і натиснув кнопку виклику. Пішли гудки. Маркове серце затокотіло швидше. Принаймні, телефон досі не вимкнули. Майже хвилину ніхто не відповідав. А потім, коли Марк уже відводив руку з наміром зупинити виклик, у динаміку лунко клацнуло. «Ало? Алло! Хто це?» Голос чоловічий, дорослий, але доволі м'який, через що Марк не зміг визначити вік». Співрозмовникові було могло бути і 35, і далеко за 50 Добрий день, привітався хлопець Хто це? У голосі проступало здивування Складалося враження, начебто чоловікові багато років ніхто не телефонував І він шокований тим, що телефон працює Я можу поговорити із Семеном Ярмушем Коротка пауза Це я Тепер у голосі забриніли насторожені нотки Що вам треба? Хлопчак відчув, як лихоманкове поколювання з хребта поширилося на спину. Це неймовірно. На кілька секунд він заціпанів, не вірячи, що відшукати Софійчиного батька виявилось так легко. Алло. Сердитий вигук привів Марка до тями. Хлопчак сфокусувався на аркуші з накиданим планом розмови. Моє ім'я Марк. Я телефоную. Е... «Моя сім'я живе у висоці, яку збудували на місці двоповерхового будинку, в якому колись жила ваша теща». «Що вам потрібно?» – повторив чоловік. Марку здалося, що Ярмуш хоче кинути трубку, і він швидко за «Нічого! Я просто дещо знайшов, дещо дуже дивне. Воно пов'язане з вашою сім'єю, і я подумав, що ви можете щось знати. Я знайшов ваш телефон і…» Чоловік лячно хрипнув, примусивши хлопця затихнути». «Ви про Софійку?» – запитання супроводжував клекотливий звук, як нібито ярмуш ледь не вдавився, але вчасно встиг зупинити їжу в горлі. «Ви знайшли, де вона похована?» На таке заготовленою відповідь у Марка не було. Та він уже достатньо опанував себе і не розгубився. «Ні, я знайшов певне місце е, неподалік мого будинку. Я точно знаю, що воно пов'язане із соломією Соль». «Можливо, воно також пов'язане з вашою дружиною чи донькою». З динаміка не долітало жодного звуку. І хлопчак швидко зиркнув на телефон, злякавшись, що зв'язок перервався через брак коштів на рахунку. Таймер працював, чоловік продовжував уважно слухати. А натривала пауза скерувала Маркові припущення в несподіване русло. Хлопчак навмання, не замислюючись, кинув. А також із тим... Що відбулося наприкінці 90-х? Семен Ярмуш, помовчавши, повільно промовив Певне місце. Що за місце? Марк передбачив таке запитання і механічно перемістив палець до накиданої на аркоші відповіді. Пробачте, я телефоную з мобільного, і в мене не так багато грошей на рахунку. Ми могли б зустрітись десь у центрі, будь-коли, як вам зручно. Я знаю, що ви тривалий час не жили з сім'єю. І, мабуть, зараз думаєте, що вам ця зустріч ні до чого. Але мені дуже...» Чоловік не дослухав його. «Так, я зможу. Просто зараз». Ярмушів голос звучав якось дивно. Марк не очікував, що він так легко погодиться. «Тоді можна зустрітись в центрі». «Я живу на Грушевського. Я зараз вільний і буду в центрі за чверть години, плюс-мінус. Щонайбільше за 20 хвилин». «Давайте за півгодини. Хлопець не пам'ятав, коли востаннє ходив із батьками до кав'ярні чи ресторану. І зараз морщив лоба, гарячково вигадуючи, куди можна було б піти. «Е, в центрі…» «Кав'ярня базікало», – виручив ярмарш, «Та що в прем'єрі. Це торговий центр навпроти собору». Марк покивав. Потім, збагнувши, що співрозмовник його не бачить, озвучив той кивок. «Знаю». До кав'ярні від квітки Основ'яненка було рукою подати Не більш ніж п'ять хвилин Добре, тоді за півгодини Хлопчак похопився Чекайте! Що? Я просто хотів дещо сказати Він безмовно поворушив губами і додав Мені чотирнадцять Пауза І? Голос чоловіка не змінився Ну, мені лише чотирнадцять, повторив Марк Йому здалося, наче чоловік на тому кінці тихо пирхнув «У чому ти будеш?» Хлопчак опустив погляд. «Мабуть, у шортах вони такого кольору, як оливки, тільки трохи світліші». «Отже, шорти оливкового кольору». «І біла футболка?» «Так, біла футболка. Добре, я тебе знайду». У динаміку залунали короткі гудки.